Розділ дев'ятий. Засуджені бунтівники. Коли над Карибським морем запала фіолетова сутінь тропічної ночі, на борту Сін-Кольягас лишилося не більше десяти охоронців, настільки іспанці були впевнені і не без підстав, звичайно, в цілковитому розгромі остров'ян. І коли я кажу, що варту несло десять чоловік, я насамперед маю на увазі ту мету, заради якої їх залишили на кораблі, а не те, що вони робили там насправді. Бо насправді було ось що. Поки за малим повний склад команди пиячив та безчинствував на березі, іспанський канонір і його підлеглі, які так відзначилися сьогодні в бою і забезпечили своїм легку перемогу, влаштували банкет на гарматній палубі Маючи в своєму розпорядженні вино та свіже м'ясо, доставлені їм з берега. На варті стояло тільки двоє. Один на носі корабля і один на кормі. Та й ті не дуже топульнували, інакше вони помітили б два човни, які під прикриттям темряви легко відійшли від пристані і непомітно пришвартувалися під кормою корабля. З кормової галереї Ще звисала мотузяна драбина, по якій Дон Дієго, вирушаючи на берег, спускався в човен. Проходячи по галереї, Вартовий зненацько опинився перед силуетом людини, що стояла перед ним на останньому щаблі драбини. «Хто там?» – запитав він спокійно, гадаючи, що це один з його товаришів. «Це я!» – тихо відповів Пітер Бладд. Чисто іспанською мовою. «Це ти, Педро?» – іспанець ступив крок уперед. «Так, я Педро, але сумніваюся, щоб я був той Педро, якого ти маєш на увазі». «Як-як?» – перепитав вартовий, зупиняючись. «А ось як!» – відповів Блад. Напад був несподіваним. Перелетівши через низький гекаборд, Іспанець полетів униз, де мало не потрапив в один щовнів, що стояли під кормою. І тільки сплеск води сповістив про його трагічний кінець. У важкій й шоломі він каменем пішов на дно, щоб не завдавати більше клопоту людям Блада. c прошепотів Блад своїм товаришам, що чекали на нього. «Ходімо, тільки тихо. За п'ять хвилин всі вони, а їх було двадцятеро, вибрались на корабель, розійшлись усі всі боки від вузької галереї, попереду блимнуло світло. Під великим ліхтарем на носі корабля вони помітили темну постать другого вартового, який розміреним кроком походжав по півбаку. Знизу, з гарматної палуби, долинали дикі звуки оргії. Густим басом хтось горлав непристойну пісню, а інші хором підтягували ой які ж то славні звичаї в кастілії. Судячи з сьогоднішніх подій, в цьому немає сумніву, зауважив Блад і пошепки скомандував. Вперед, за мною. Пригнувшись, вони безшумно, наче тіні, прослизнули вздовж поручнів кормової частини палуби, на шкафут. У багатьох рабів були мушкети, частину яких вони знайшли в будинку наглядача, а частину взяли з свого таємного складу, куди з великими труднощами наносив їх Блад на випадок утечі. Решта були озброєні ножами і тисаками. На шкафуті вони трохи затримались, поки Блад не пересвідчився, що на палубі немає більше вартових крім того солдата, який так не речі, стовбичив на носі корабля. Треба було знешкодити його. Блад з двома товаришами поповзу перед до вартового, залишивши інших під командою Натанієля Хакторпа, найкращою рекомендацією для якого була його колишня служба в Королівському військово-морському флоті. Вилазка Блада тривала недовго, і коли він повернувся до своїх товаришів, на палубі іспанського корабля вже не було жодного вартового. Тим часом іспанці внизу банкетували, впевнені в своїй цілковитій безпеці. Чого ж їм боятись? Гарнізон Барбадоса розгромлено, обеззброєно, а на березі їхні товариші і повновладні господарі міста жадібно впиваються плодами перемоги. Навіть і тоді, коли іспанці опинилися в оточенні двох десятків здичавілих, Порослих щетиною напівголих людей, які, може, колись і були білими, але зараз кидалися на юрбуди кунів, вони не повірили своїм очам. Нікому би на думку не спало, що кубка кинутих на призволяще рабів насмілиться провести таку операцію. П'яні іспанці враз обірвали регіт, співи і приголомшені витріщилися на зведені перед ними мушкети.